I takon Allahu subhanahu wa ta'ala Allahu në falenderojmë dhe vetëm atë e adorojmë Ndërshë salavatët, selamën, përshëndajtët më të begatta Bi pingamberin e zxedrë Muhammed Mustafa në lehi salatu besnik, e selam Bi shukët e ti besnik, bi familjen e ti të ndërshme Dhe gjithë muslimanët se të ndjekër rrugën e ti me të mira Ndërën e ditën e fundit, të kësaj bote Të ndërruar dhe zërë Dhe të vazhdojmë në ciklin dhe se në kemi filluar Kjo është lig Mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Allahu Subhanehu Vëtjala përmendëm, përmendëm dhe lëgjeratën e kaluar se të zidh djetarët jam pajtuar Se nuk eksiston dituri dhe një huri e njërijut Vetëm se është e kushzuar me njohje ne Allahu Subhanehu Vëtjala Pro njëriju sa do që të din dhe të zbulon dhe hulumton Do tjetë peng i njëriju Kapjes, se qëllimit të gjdo kriimi Në njohin Allah u gjellëvala Pro njeri dhe nëse zbulon diqka, Dhe dit diqka Aj nuk do të adin të tërën Apo edhe urtësin e kriimit Apo edhe harmonin mes Krijesave dhe laramanin e krijesave Po sëse e kupton se, se, se si Allah u gjellë gjelelu I ka kryuar gjërat Në harmonin me emra Dhe si si e ti të mdoja Andaj neve dhe të mundohemi që pas fyrë regullave, të cita do të dipletsojmë sonë të me lejnë Allahu të barek i vëtjara, të flasim emër për emër për emër të Allahu të barek i vëtjara. Andaj thamë se të folurit për emër dhe të cizitë Allahu të barek i vëtjara, është tema më e madhë në Kur'an. Nuk e hapë dikush Kur'anin në nështë dë faqe për e faqeve të ti, vetëm se do të gjenë se tema më shumë di që fokusohet Nëse e xejn përmendjen e saj, më së shumti është të folurit për Allahun te bareke وتعالى dhe kretë kjo se kjo është shumë e rëndësishme edhe me pejsh të Zotit jun subhanehu وتعالى. Përmendëm në gjeratën e fundit edhe disa për rregullave të sa i ka përmendur Ibn Qayyim el-Jauziye mbi njohjen e emrave dhe cilësive të Allahut te bareke وتعالى, neve na kanë dhënë diku në shtat rregulla dhe me këto i plotësojmë 20 të sa i ka përmendur Ibn Qayyim el-Jauziye. Thodi për në kajim e gjëzije, rabja o ashar Regula e 14 është se emri dhe cilsia vjen në tri prizma dhe konde Thamë se gjëja me koklavitur është kur vinë emrat dhe ato emra përkacohen në përkacit ndryshme Në varsit përkacis njërzit u tolovitëm Andaj i shohëmi njërë se si e kanë mohu Ftyrën Allahot, dorën Allahot Dhe të satë cilësi ka përmenjë Allahot u gjellohala përvejti Nga ikja e nëgjasimit në, në ato cilësi Thot i përnë kajim e gjëzija Regula e 14 e të lasë sharon këtë pik është se emrë dhe cilësia vjen në tri loje Tri konde e të barë nga këndi i, i shikimi Thot, këndi i parësht i të barë min hajthu huë Ma qëtë i nëdër anë të kjidi hi Bi rëbbi të bare kjo e tala O il adhë Cilsia e par E një kënd e, e, Këndi par një cilsia Cile është vetë cilsia Vetë emri Pa e lidh me përkaci Por shemë Elmi, kudreti, dëgjimi, shikimi Apo Këto cilsian Kështu kur themi dëgjimi Pa e përkacu dikun Neve e din që ka po thë flasim, a bo pra, Këndi i par i cilësive cili është Kur përgjithsohë cilësia pa e përkacu Pa janë gjithë dhe cilësudi kanë me, me ta Kjetëra është Këndi i përkacis të gzotit e bareke Vët e ale pra, Këndi i dit i shikimi cilësive dhe ima cili është Kur i përkacohët Allahot Por shembur Te para tham dëgjimi, shikimi, ailmi, pushteti, kudreti. Te dyta kandi i dytë është dëgjimi i Zotit, shikimi i Zotit, ailmi i Zotit, kudreti i Zotit. Kto janë tanëmo të përkatësume. Dhe kandi i tretë nga kandidës se çikohen cilësit janë kur i përkatcohen robit dhe lidhen me robin. Tani Zot ibn Qayyim el-Jawziya, "Fama lazima al-ismu li-zatihi" Wa haqiqatihi kane thabitan lirrabbi walab Wa lirrabbi minhu ma jeliku bi kemali Wa lirabdi minhu ma jeliku bi Qikonit të ne Thot, cilsia dhe emri është haqiqat dhe ajo që ka ngërthehet në cilsi është haqiqat si për zotin, si për robin Mir po Zoti i takon për asaj cilësie që i takon Ati si Zot dhe robit i takon nga e njëjta cilësi takon si rob. Thot, marë për shembull Es-Semi'a. Andaj tham se me shembull çerçohen edhe rregulla të cilat do, shtatë donjëherë dokën si të të ngjeshura apo të të paqarta. Thot, "Wa hadha ka ismi Es-Semi'a." Marë për shembull thot emrin dëgjues. Allahu është dëgjues. Thot Dëgjimi Që ka në në kupton Paja përkacua dhe të zotit e të robit Si dëgjim Thot I drakul mes muat është kapja e zërave është këtë dëgjim Për themina dëgjimi Paja përkacua kërkujna Që ka kupton kërthoj e dikush dëgjimi Dëgjoi I thënjë në robe Semia Thot i përnkaj me zëgjie Krejt e din se Kërthu e dëgjimi është për qëllim Kapja e zërave nga ato të të cilat, Një të është dhe me basirë, shikuës Kërëthejmë nga shikuës, qëka në kupton të kapjën e gjërave Kapjën e gjërave Kështu dhëtë është dhe me alim Qëka në kupton kërëthejmë nga ilm? Një me definu nga ilmin Idraku Shei Alamahua Alehi Filhakika Ilm njëzë da ki po, kanë loj loj definicion rëth ilmit Cili është ilmi, në lezër? Ilm, qëka jo të më tonë ilm? Kapja e një gjërje Në realitetin të cilin ajo është Kërshim nëse menon se që kjo traktor Nuk, e, nuk i elmë Nëse menon që gotë, kjo i elmë Pse? Sepse gotë është në përpudje me Me këta Abo Nëse ti gjdo sen që ka e mendon Ja shta gotës Për ketë materje Ti nuk i elmë Po që ka i dojnë? I dojnë ke Qfarë? Gjahel Që ti nuk i di Andaj gjdo sen Që ka ti e din Hakikat që shësht I dojnë e elmë Gjdo sen që ka ti e din me një forë Pa e nukë që është tu Kësa i dhejnë Ignorantë Pasë e ignorantë sa ndohat shumë pika Ka për i soj para gjikim Ka për i soj hamënsim Ka për i soj gabim për me studim Këto ka janë Nivele të zetë i ka ndoh Ndo djetarë Thotipën ka jim Elgjauzije Gjdo cilësi E cila i përkacohet Allahut Të bare kjo e talën Nga këtë të cilat I përmendëm Ato K I përkasin Zotit Nga për sësmëria më e lartë Dhe nuk ka dikush që i nëzason Në të cilësi Tani dhamë dëgjimi Pa përkacim Tani dëgjimi Zotit Qka themi? Themi dëgjim që shi takon A ti Kur kë themi tani të robi Ndryshon qështja Me gjithë se edhe ajtë dëgjon të, Juni të dëgju tash Edhe Allah u dëgjon Edhe robi dëgjon A dim na mida këtë dhja A dim na mida këtë dhja Dhim Pse themi Dëgjimi robit dalon Dhe dëgjimi zotit dalon Dalimet sa jan Sa mes kryusit dhe kryesis Nëjë përmendëm disa Ka shumë Por shemu Ti dëgjën në hapsir të kufizume A i se ka të kufizume Ti du është dë njërë munal Qyshtave Ska të zotishtu Abo Ndë një herë ti e dëgjën zanin Mirë pu nuk e kitë qartë Qka po thot Abo Ti nuk dë gjënë tani lartë Po dë gjënë vetëm Vetëm afer Ti dë njarë dë gjënë zana Të gjuëve të cëtë nuk i nje E dë gjënë zanin se kupton Më anajë A i shikon sa të dhime ka me Zotit dhe Dhe Romit A dhe të ti pënkajim El Gjauzije Zotit i takon nga gjdo cilësi Me larta La ma hdhura fihi biwejji Në të cilin s'ka as një të met Në të cilin cilësi Nuk ka as një As një të met Dhe gjithashtu kriesës i përtaktohët Apo i përkatsohët cilsia Dhe ajo shkanë gërthejt nga cilsia Qështë i takonë robit Qështë i takonë robit Këtot për qemë Nëse ne flasim për lëvizjen Në kaonë në Kur'an që Allah u gjelluala Lëviz Vajja e rabbuke Valmeleku safen Safa Vajja e rabbuke Dhe vjen zoti jëtë Ka një hadith nga pyqëmbë Ali sallallahu alajhi wa salam, robë kur e fal farzin, Allahu i thot, unë afrola. Te robë, qe lvizje. Kjo lë afro, te qarabe, te qarreb ile, muafruwa, e kështu me radhë. Ka një hadith tjetër nga pyqëmbë Ali sallallahu alajhi wa salam, yenzilu rabbuna zbrat zoti onshëta vonë zbrat, lëvizje, për lar post. Mir bodot Nëse e merë lëvizjen E cila në kur anë ka arë për zotin Po edhe robi lëviz E ke, ke lëviz të deritash Mirë po thot A dalojnë kur përkacohen Po thot Robi lëviz për ta arrit një fitim Dhe për ta largu një dam Dhe nuk është kështu zotin Për ta arrit një lëvërdi Dhe për ta largu një dam Tipse lëviz Gjdo lëviz e shka e ban nuk del për dyjave Ose jetë e lip një fitim Një Ose të e largu një mërzi sko, Ose një dam e A lëviz qështu Allahu gjellë gjellalu Hasha vë kella I pasër është Allahu gjellë fi u la Se lëvizaj Për me e të regu kudrejtin Për me e të regu Kudrejtin e ti subhanahu O e të alën nga se e kundrta e lëviz Cile ha? ha Paraliz Së mundët me lëviz Allahu të barë kjo e tala nuk është i tjil Apo dhët Këndasë ma yelzemu uluhu min ihtiyajli ila ma huwa alin alay wa kawnuhu mahmulan bihi muftaqiran ilayhi muhatamb. Për shembull, lartësimi i Zotit mbi Arsh nuk ngrihet çka ngrihet kur laçohet në një, një rob mbi karrike. Për shembull, tani un jam ul në karrike dhe ti je ul në tokë se ke nevojë. Po, ke nevojë, son rën, son rënti pa pa ata që lart mbajnë. Dhe shikodhe zërë këtu kanë ndodhë nga tresat Kër i kanë muhu njërzit Domethonjat e cilësivit Allahu te bare kjo e tjala Më shimë kanë thonë Nësaj që ndronë në bi arsh A i ka nevoj për arsh Allahu zhin në val nuk ka nevoj për arsh Madi Allahu te bare kjo e tjala Thot është të kundur ta A i është ngrit në bi arsh Dhe arshin e ma aj Shikod dalim Ska i shmërështësht Pro ti ulesh në karrike Në fron Dhe ki nevo Andaj Sulejmane a.s. uull në fronin e ti para vdekjes Vdekjës dhe dhe e risa e kafshon nga dal nga dal Kafsha, insekti dhe risa urdzuhe Pro kur ra fronin ra edhaj Mirë, Allahu u gjellohala kur thot unë jam ngrid në bjarësh A ka nevojaj në bita? Jo Andaj Allahu te bare kjo vëtjala është ngrid në bjarësh, është mëslarti Ska nevoj për ata e cilë ashtë Në në ta Dhe jo është arshja Allah subhanahu wa Kështu dhe, dhe me të gjitha cilësit e tjera Që dhe me të gjitha cilësit e tjera Tham Gjdo cilësi Nëse e ka edhe robi Edhe zoti Zotit të da kon me larta Robit të da kon Qëtë da kon Robit A dhe shë khlusa e khlusamu të i mije Kuru Kunder përgjig Atër e të cilësit të than Dora Ftyra Kama Këtë janë për njësime Tha i mënkaj me lëgjëzije E thoshe i kërsa më të imi e Allahu gjelola kur flet për vetë vetën A flet se këto që si i ka pos Pa filim po. Nëse Allahu të barë kjo e të dhët Dora Allah Pse neve me nashkum për njësim A nuk jemi ne me data Para se më konë Para se mësë me egzistu asë një krejës A e ka posë dorën Që shibje qëtë harë Kujt një për njësum A kuptoni për zërë Allahu gjelola është i pa filim Ajë këtë dorë e ka pas pa fillim Tani ti qëkon menja Dora eme, dora ati, dora këti Për me kuptu dhe zërë këtë mesej dhe Qka banë? Këthej është kërës ka egzistu asë një kryes Ajë e ka pas dorën Qësh i bjetë tani, qëfar dorë e ka pas? Qësi në gjason? Asë një dorë E tani pëse ne me nga ka dhënë dorë Për me nga Për me nga mderu e Andetot pengamberi ale i salatu e seram Inna Allahe khalqa Adem ala suratihi Hadith sa i Bukhari dhe sa i Muslim dhe Abi Hore an. Ka thonë për nga Mbele alai salatu sa Vërtet Allahu e ka kriuar Ademin Në pëmjën e ti Në pëmjën e ti Që që bëjë në pëmjën e ti? Jo si hashe vë kella e kriume është njeri e kriume Mirë po, shikotane Allahu që ka dorë pa fillim Ka posë, ti ki dorë Ta ka thonë ajë A i ko kom, ti t'ka do në kom A i ko shikim, ti ki shikim A i ko dëgjim, ti ki dëgjim A i flet ti, ti flet A i dit ti di A i ko dëshira, ti ki dëshira A i thot diqka, po jo, ti thu, po jo Qa dhe zërë? Ala sura ti hi Ro, Në surën, në pamin e tina Djetar dhe zërë Në edim, më të kellimun filozofot Më hojnë këta ditë në kuptimin e interpretimin e, Interpretojnë nga bimisht Mirë për vëzër, kjo është realitet është realitet Thëti për në kajim e ljozije Mësme pas ti dorë Mësme të apazdanë Allahu qëllole dorë Dhe Allahu thotë, Allahu ka dorë A e kështë kuptu? Së më në shpilut Ta ka kryu Që ti në përmet kryimit dorës Ta ka dhamë, ta kuptosh Në, në minimumin Qishibje që, që ajme posdor Andaj takadon ty për shimun shikimin shimun, A mundet na Me përnavru këtë mesele Njoni dhe zër ka lindë qor Ka lindë qor I verber ka lindë Ta një lind i verber A existon mundësi A existon mundësi Teknikë, mjekësore Afcije, njerëzve Që ata me bon më ndje Këtë të verberin Qishibje që Në gjyra e bardë, e kalëtër, bard, e, e gjelëpër A e këzistojë mundësia? S Së e këzistojë, dhe zërë Ti thukatër të të shpjegojë Falë sa dushë, që ishi e shpjegojën? Djetarë thujënë A ti duhet me arë shikimit Në sekundë, ti shove pak ja, Nëse i largohët, s'ka problem Ose i thukatë, e mamën e gjelëpë ta, e kuqja E kalëtër ta Por pa i ditë, s'paku një shembul S'ka mundësia, dhe zërë Allahu në ka kryun këtë form Pra në ka formësu në atë form dhe atë të rajt Që neve kërë në thohje për një cilësit të tijën Ne, ne e dim ata A da e përmendën fillim In një gja ilun fill ardi khalife në të fësir Allahu dhët unë do të abaj në tok një khalife Melek të qka thanë u dhe zërë Thamë, pëse pe ban një khalife Na jena këtu Djetarë thanë, pëytje me lekve Pëse ishte në kuptimin e khalife korrëshës pse? Pse be krijon ademin? Çka thon dietarëzu? Njëra nga përgjigjet, po, përgjigjet shumë. Njëra nga përgjigjet është sepse melekët nuk e njihnin gjunoahin. Gjuna, skuamëvoj gjunaholl. Nuk e njohin ata midan Allahu jo. Janë thjesht të të krijuara. Ata the Allahu jela la yasul Allahu ma amalon. Allahu Allahu nuk i kundërvihen ato kur dhe i bojnë jo të sa ai ka kompritur. Tani vëllezërat u çuditshin për Ademit. Çka duhet kjo krijesë? Nga formimi i të cilit e pa se këtu ka nuk kus i naki. Gjëja e parë që ka e pa se nuk kus i nase ai kisht zbrastin vëllezër. Mës trupit tina, m'na jona ka zbrastin. Kjo frymë është gati së rëpatat. Me lek di anë kit format teatër, kit krim teatër. Ata e pon se ky tani po kriot me nevoja Kjo nevoj ka me shtim e bo Fesat Andesh ka than Juf si dufiha Ka me bo fesat ati Mirë djetar dhe zë qfar që vab i than Nga studimi Thanë Allah u gjellovara ju tha atyre Se une e dip se e kriot i ta Po cili ishte prej Prej Qëllimeve të kriimit Me dal në pah Emri Allahut Gafur Të vab Apo afu Fales Shlyrës Për nëndim pranumës Pra vëzër, fëm, disa e më rëtë Allahu Gjellola Së kishin në mundësi moralizute me leku Së kishin në mundësi Pse, sa të zbënin gjuna Qish mi thonë ta falja pa të pa bo Kërgjo, për me boj stik farë Dhe të me egzistu Gabimi, pas gabimi të kërkohet Falja, andojë dhe zër Tho t'i për në kajim el dozie se çdo cilësi e Allahut subhanahu wa taala kur i përkatçohet Allahut, nën kuptohet gjithçka çka është për Zotin, kur ti përkatçohet njeriu, nën kuptohet gjithçka çka është për për njeriu. Andaj thotë, çka përfshin vetveti cilësia përmangësive e jetë krijesës. Shumë ku themi doxhimi, doxhimi. Nëse na shkon mendja nga gjëra të cët i ngërthejnë doxhimin e gabuara, ajo janë të krijesës. Çdo sa çka është e procesmoris, ajo i takon robit. Për shembull, kur themin at dora, kur thosh dora, çka shkon ndër mend? Cila? Gjoksi. Sosh për Allahun kjo. A e kuptove tani? Ço ti thua dora, çka shkon ndër mend? Shkon mend gjoksi, shkon mend damori, apo shkon mend çka? Çka për shembull se tani at dora, apo e kap një lloj plogështie. Krejt meta që nuk kuptoan nga një çilsi, nuk janë për Zotin. Allahu t'i takon, nga kjo ka pëtin, me e plota. Pas kësa e vëzër, thot i përnë ka i me lëgjëzije, nëse e kupton që këtë mesele, shiko në fund, në fund kësaj, të kësa e të regullit 14, thot nëse e kupton këtë mesele, dhe e përfshim, e kap mirë, me përpikë mëri, thot atër do të shpotosh nga belaja e këtë njërzimit. Bela, vëzër e këtë. Dorë Allah, ftyrë Allah Njerëzit këtu hëtojnë me hëti Vëtë zotë i disa ka hëti në këto mesele Dhe në edhizit të ashtë të folë Dikujnë e ishkon me ndja Kusë duhet Truni, truni kryonë fotografi të ga, të ga buara Të di përnë ka i melgjëzije Afet të të patili O afet të të shbi Nëse kuptonë këtë regullë Pështonë nga dy smuje Smuja e par Smuja e muhimit Dorë Allah, josë ka dorë Ftyrë Allah, josë ka ftyrë dhe jimi Allahu jo sdojon. Kjo është mua pa. Dhe smuja e dit, smuja e përngjasimit. Ka mذهب i njerëzve në të kaluar nga ekzistua, të sa të kan thonë dor Allahu si dora ime. Nisoj. Të llaçë kanë përjasu Allahun me krijesa. Cela është e vërteta, dor, fytyrë, cilësi, të gjitha çuçi takojnë Allahu subhanahu wa taala dhe cilësi të tjera dora kanë mbae këso më rad, çuçi takojnë robët nga për shiritat metave dhe ligsive të cilat ekzistojnë në cilësitë e Europës. Sot rregulli 15 se cilësia kur të ekziston tek një cilësuar, ekzistojnë katër zhëra të pandara. Tham në rregullat e kaluara, rregullat normal janë të nivelit pak më sa të ngarkuar, mirë, por kur flasim Detalë për detalë Emri Allah, emri Rahman Do të ashtu një se gjëratë janë më, më të lejtë asë e kaqë Tho, gjdo cilësi e cila ngritët të kënjë i cilësuar pra, Një cilësi e kodikush Që ka e barta cilësi Katër gjëras nuk ndaën prej sajë Dy gjëra janë të shprejhjes Dhe dy gjëra janë të domethanjes Pra, gjdo, gjdo i cilësuar Me një cilësi Katër gjëra nuk shmangën prej, prej ti Dy prej tyre janë të shprejhjes Dhe dy prej tëri janë domë thanjes. Thot, sa i përket shprejes, janë pohuese dhe mohuese. Dhe sa i përket domë thanjes, janë pohuese dhe mohuese. Qështë i vijërës? Thot, sa i përket pohuese. Përshemull, gjdo kush ka i themi, përshemull, ki elmë, ki fletë, kjo cilësi. Katë të rëzera gjdo cilësi i ka. E para, thot, gjdo shpreje dhe cilësive, Pohu se është që I cilësuari veqohet me ta I cilësuari veqohet me ta Dhe mohu se I moho dikuj tjetër përvesti Thotë kështu edhe me Do me thanjen Gjdo cilësi Do me thanje kse cilësie Kur ti përkacohet dikujt jësht, i, I ati është kjo, kjo cilësi Dhe i moho dikuj tjetër Thotë me e për shimbul Fjallën apo cilësinë të folurit. Allahu xhallahu aflat. Tha, çdo cilësi që është e të folurit. Kur cilësohet dikush me të, themi ka fol filani. Kjo fiola është e ti, i mohoa të tjerëve. Kjo shubheve, ky ky kjo, kjo shipë i ka ndodhur njerëzve çish nga shekulli i dytë i muslimanëve. Pra Ne jemi të një në shekullin pas më dhejt Nga i gjerit i përkëmberi së në sëllem Pra, dykun tram më të shekullin muslimant E vuajn dhe kanë këtë cikletin e kësaj meseleje Cile është ajo Allahu a flet drejt për drejt Apo e ka frimë zuj i brejilin Apo e ka formulu shprejnë muhamedi sëllem Për e fjallu e të kodët së të, të thon, i thonë Tho I thonë njëzit Thotimë në kaj me gjëzje Mare për shembul të folurin Kur të i thuë, filani, ka urdhnuë, ka ndaluë, ka thyrë, ka komunikua, ka folur Thotë të gjitha këto të cilësi, i këthejën të ajtësit të jake përkatsua Dhe i mohojën, diku i tjetër Bëshim Allahu Gjellu Ali, ka thonë Gjibrit Aleyhi Salatu Selam Thuj Muhammedi S.A.S. kështu Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alemin Arrahmanirrahim, Malikion midin dherin funda jetëve Allahu Gjellar i ka thonë, një pari Gjibril, Gjibril i ka thonë Muhammed i sallallahu aleyhi sallam Shikodhe që të të në këthet defekti, shkjo fjall e kujna atash? Elhamdulillahi Rabbil Alemin, e kujna Ne nga zotës e kemi ndëgju dretë për drejtë, por kjo fjallë është e zotët, kuju ka përzi njërë zërë dhe zërë, kuj ka në thonë po që i shumë pe thama ta ajta ka mundësut ti me thonë pa ajta nuk ës Ase Muhammedit Ase Gjibrejlit Po akone Allahu Tebare Kjohet Eala Andoj thoti mënkaj i mellëgjëzije Dhe gjdo cilësi është gjdo, marë, gjdo cilsi, e tir Gjdo mele, gjdo cilësi E shef se Allahu Tebare Kjohet Eala Kure cilëson vetën me një cilësi Qka në në kuptohen? Katër gjëra Shpreja Kur të thoje Unë e kam emnin alim Aje kavesh Që ketë emën? Aje kavesh I moho dikuj tjetër I poho do me thonjek Emri Vecatina dhe i moho, do me këti emri, të thonë ja këtë emri jashtë diku tjetër. Kur themin se Allahu është i dihshëm, kjo i dihshëm. Në kuptimin i dihshëm, kur ka thonë Allahu për veti, a mundemi me Allahu këtë emër mi-a dhon diku tjetër? Çfarë moçi? Diku sot po, na e thënë edhe njerënin i dihshëm, jo nga kë kand, nga kande tjera. Jo nga kondi Allahu te bareke ve taala, po nga kande tjera. Pse? Na thon për shembull ilmi i Allahut nuk paraprit me xhehen, dorza ilmi njerit paraprit me Me gjelë Andaj thëna Ska dit tashdi Gjoh? A më në me thëmë për Allahun Ska dit tashdi Hasha vë kella Kur Andaj thët i bënkajim El Gjojit të ta përmendim A më dhe shëjkhru samë të mi E është mërë me këtë tematik shumë Se gjdo kush jashtë të e li sunetit Sja ka qëllu Qysh qëllësot Allahu të barë kjo vë të ala Andaj Aristoteli për shemull E ka qëllu të Allahu në gjellu ala I me qëmi I bënkaj Allahu gjellëvala nuk zilësot me i menqër dhe jo e kundët të që nënkuptohet për e gabimën pse? sepse menqëria është arritje e aparatit e cila ka mendu dhe ka arrit një njëset, bro, ka meditu ka vëzhgu dhe më ka thonë e, qëta shpedije Allahu kështu nuk është e din para se më kryu e kryu me dhe pas kryimit kjo e quët elmë jo qeut el anda bo shejmo qranpy dietor alleut mu qujit allahu xelal faqih edin abo shejmo nje pri termeve to hoxës është faqih fuqaha çji bie studiues të kuranit kan thonë jo pse sepse fiqhu është arritje e një ilmit pas studimit përpërt allahu nuk e ka këtë allahu xelal nuk e ka këtë ai edin pas studim nuk i duhet studimi studimi është për për njerëz nga sa ju zot neve jemi Ora, qandai dod ibn Qayyim el-Juzeyy, çdo cilsci është në këtë kand. Cila çdo cilsci ka kërë katër gjëra: dy koshprejës, dy domethonjas. Shpreja dhe domethonia janë njëra pohuese, njëra mohuese, dhe kur ti përkachoj dikujt, i përkachohet veç ati dhe i mohot dikujt tjetër. Rregulla e 16 thotë ibn Qayyim el-Juzeyy, se emrat Allah u bare, e Allahut te barekehu te ardh cilcit e ti nuk futen në perfuzim. Kërë regull të një e re Kërë regull të një e re Që duhet neve të adim Në ajo është se regull të, të emra dhe Allah të bare kjo e tala La tu haddu nuk fu të numër E do të abjere hadithin 99 emra 99 Se të kanar dhe si kuptohet kjo Se si kuptohet kjo fjar Thot Allah të bare kjo e tala Nuk ka emra të përkufizuar Dhe argument për këtë është hadithi për nga berit Sallallahu aleyhi sallam Në dua Es eluke bi kullis min hua lek Këtën o Allah Unë të lutën ty Me gjdo të e mërë që të tjeke Se mejtë e bihi nëfsek Me të cilin tjeke mërë tuve dë vetën Aë nëzëllëtehu fi kitabik Apo e ke zbrit në librin tëndë Aë is të thërët e bihi fi ilmi lëgajbi indek Apo e ke mbajt në ilmi në gajbit të këti Të një salojët emërave përmendi këtu E para Gjdo emër është lutë për nga mërësën me ta Të si ne ka titulu E pa e ka mërtu Allah u gjelë dhe me ta vetëvejtën e tina Apo e ka zbit liber E kjo është pjesë a jonë vetëm E ka zbit liber Dhe tjetra Dhe me gjdo emër të cilin kërkujt që ake kalëzhuhe Me gjdo emër të cilin kërkujt që ake kalëzhuhe Argument jetër dhëtë është hadithi shefatit Ku pengamberis jonë sallallahu a.s. Thot ditë në kiametit Hadithi gjatë sa i Bukhari Ditë në kiametit njërë shkojnë të Ademi, të Musaj, të Isau, të Ibrahim A.s. Të nuhu dha në konë për mjanis Gjëkimi Në funë Isau dhotë shkojnë të Muhamedi sallallahu a.s. Muhamedi a.s. Qka dhotë Shkoj para arshit Fe e khirru se gjiden Bi sejzde Ta një shka dhotë si iftahu ala aliy min mahamidihi bima la uhsinuhu al-an Allahu pejgamberi aleyh salatu sallam Allahu mim son do shprehje falendëruse lëvdhruse lartçuse për Allahun tash nuk i zë, beri, salam, kiyamedi, di ato Prandaj edhe asa pejgamberi aleyh salatu sallam ditën e kiametit i besoi se Allahu te baraakehu te ala për me për me kërku për Allahut me nis xhykimi me cila shprehje kam kërkuar Thot për e nga më sëram, Adit mi kalzon, tash si di, që i vije se Allahu që da ka emra dhe cilësi, për të cilat a i lëvdrohët me to, shprejët falenderimin dhe i ti, por tash kërkush nuk i di ato, as për nga mërë, e as me lache. E i shkërkush, vetëm Allahu të bare kjove të ala. Thot të janë prej argumenteve të cilat, i kanë cilë djetarët se emrat Allahu të bare kjove të ala, nuk futën në për këfizim. Thot, e nëse thua, se Adhidhën e përmendë, adhidhë sa i Bukhari Se Allah u të bare kjovëtare i ka 99 emra Kushimson ato futën gjennet Qëshme kuptu këtë adhidhë Se këto është 99 Këto është prejrje Ane, thotë regula, thotë Se Allah u nuk ka emra dhe cizit përkufizuara Por vetëm aje din sa i ka Gjellë fi hula Thot, thotë felkelemu gjumletu në wahide Thotë kjo fjali Nuk kuptohet Qështë që e kanë kuptu shumë njerëzi Se kjo është lajmë Po kjo është cilësi Qështë i bje kjo? Thotë, kjo i bje sikur kërë thotë filani I ka përgadit Për qemu filani Një qindënar për një pun A kuptonë dikur Sa i vish një qindënar i ka Kërë thotë një anë Filani i ka përgadit Një qindënar për shket pun A në kuptohet Sa i vish një qindënar i ka Jo, po një qindënar i ka përgadit për këtë punë, ka dombi nga vera lejselat selam. Allahu ka 99 emra, por janë 99. Pi shumë atë në çka të njerëz nuk i dinë, ku kush i mëson këto 99, andaj edhe do të arganë këto 99 i gazbin Kur'an. Te nuk mundet pejgamberi Ram me njit për diçka më mësuaj, nuk mundet mujhet. Po kjo është në në Kur'an. Andaj thot, kjo është sigurisht prej dikujt la kur thot filani i ka ndo kaç apo i ka këto për këtë punë, kjo nuk në nën kupton sa i ka vë çot. Kjo nuk nënkupton në se ai i ka vetëm ato. Kjo është rregulla e 16-së e pormein ibn Kayyim el-Juzeyye se emrat e Allahut dhe cilësitë e Tij nuk janë të përkufizuara në 99, e në. Por janë shumë më shumë se sa ka. Rregulla 17, po i ibn Kayyim el-Juzeyye se emrat e Allahut te bareke we teala pritet të kanë që përgjithsohen 200, dhe pritet të kanë që përgjithsohen në në çift. Për shembull a uh, thot Allahu te bareke ve teala mulod muthir ya ja qadir o i fort ya ja semi ya ja basir ya ja aziz ya ja hakim o djuas o shikues o i fort o yurt tan emrat zot le jot mu pordor vet veç veç mun us bekon ya ja kafur dhe kaç mun us bekon ya ja semi dhe kaç daj lut pasaj Allahu te bareke ve teala mir po do ekzistojn disa emra te cilat nuk i thuon Allahu jello wala vet Në ajkata e Themr po nuk i lajmërohet me ta apo nuk lutet me ta, posa se i bashkangjiten në tjetër. Ekzistojnë emrat e Allahut te bareke ve teala. E para, rregulla 17. Lloj i parë mund të thonë vetëm njërin emër, ya ja, Aziz, ya ja, Jabbar, ya ja, Qawi. Edhe vetëm me emër s'ka problem. Ekzistojnë disa emra të tjerë, të cilat njeriu zguxon mi por dor pas të bashkangjitur me një emër tjetër. Por çfarë shije? Për shkak të këtë kuptimit që ka mundësi mund ndodh kur përdoret ajo vetëm as. Por ajo që, pra njeriu kur e përdor vetë një ajë ka, u zgjuçon me përdor pos të lidhë me një tjetër. Si për shembull, thotë sikur për shembull el mu'ti el man'a. Ai t'i jep, dhe ai t'i s'ep. Aleud më thonë, "O, ti t'i s'ep." Jo. Të kushtojtë po, A e ka të qi e ka Elmenja Elmenja dhe o me than a i cilis jep Shumë fukaros i ka than Nuk i ka than Zënginit i ka than A lejot është me than o ti cilis jep Mos ju jep zullum qarve nuk, nuk lejot me e vequ Një emër i cilin lejot Pro let kuptot Gjërat gabuara Pse sepse mos dhënja E ati të qitë nuk i ka than Ka qenë me urci Dhe me Ilmë të Allah u gjellëvala Ndërsa ti ku nuk i përmen këto Lemë kuptua Kabim Ose përshemë dhët El nëfiq e dhar Ajë cili siel dobi Dhe ajë cili shka këto ndahmin A leod me dhëmë përshemë Oti cili shka këto ndahme Jo Sepse len të kuptuat Gabimish E nësë dhët dikush Po smuja në kush e bje Ajë Ajë Mirë po shiko Këtë edep dhe zër Ne kemi përmen në tefsirë Nëse e vëzhgon me, me vëmendje Kuranin dhe ndalësht të fjalë Të pengamberve, kër pengamber Flasin me Zotin, në në Kurankina shumë Shumë ajete ku Allahun A tregonë, që shka folë bërshemul Nuhi me Zotin, në Allahun gjelluarë Që shka folë Ibrahimi me Allahun Të bare kjo të vëzër, edep. Thot, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Përshimu shikon Ibrahimi a.s. Kure ka përmend Kure ka fol për zotin e vetë Gjell E ka përmend se aju cili është ka këto në smundje Mirë po kure ka përmend Smundje që ka thon Wa idha më rritu Fe u e e shfin Kure unë e smuna Apo Mirë nëse na e zbërthejmë kështu Nëse themi na Kure aj na e shkakton smundjen A hak që kjo Hak është Aj e shkakton smundjen Mirë për Ibrahimi që ka tha, Kër unë e smuna, Ajë më shërëm. Ja përkacoj, Pasit që duhet me përmenjë që jam smuna, Unë e smuna. Edhepse, Ajë ma bje mund smujën. Ndërsa Allah u gjelluale ja përkacoj, Shërimi. Andë dhe të di bënkaj me gjëzije, Gjitho emar, Të sineka Allah u te bare ke vëte ale, Pre këtiloj, Sikur dhënës dhe mos dhënës. Apo, Baminës, E cili bën mirë, nuklejohet të përdorat pos ingjitur me emrin tjetër i cili e regulon me me u kuptuhe apo thot për shemull el muntakim el afu o shemull haqmarës ne kënë me përmenë për se Allah u gjeloh prej emrave i ka edhe prej cisi vej ka edhe haqmarës ka thënë Allah u te bare kjo vëtën në Kur'an inna minel mugjirimin e muntakimun na kriminel vë dhëtë ja umor në hakin Allah u dhëtë haqmerë ndajt kriminal. Atë botë Miraleut më mi thon oh, "O Hakmarës, jo. Do të më ngjitni emër tjetër. Do të më ngjitni emër tjetër. Cila është ajo? Ose duhet më akuzo me, me zullumqart, ose duhet më përmend edhe falin, sepse lent kuptohet gabimisht. Kjo është rregulla e Vezer, e 17-së ne ka përmendën Ibn Kayyim el-Jauziye, kjo është shumë e avancuar Vezer. Shumë e avancuar. Dhe shikova edhe tani ateistën, orientalistin allahet flasin me urrejtë ndaj fes allah te bareke ve taala çando ata e shkoçi e shkoçisin e nxjerrin një pjesë të krijimit dhe vetëm atë keqen e për, e të keqën e por mënë para allah te bareke ve taala ajo çjto do të thotë çaj zoti i mir apo hasa kella çaj qajën as mund neve para bjendëqia e por mënë vetëm vetëm të keqë kjo është e vërtetë dhe pa, ajo ka ndodhur me urçi që allah xhaliola jo rastis njerëz të janë kan kan përmendë diëtor lajmë ndryshmë se si njerëz se ne kanë duru fukarallohin për shemb apo se ne kanë duru fukarallohun apo s'u kanë duru nis provsë që ka thonë Allahu te barekehu ve taala e ka ndonjëshum pse ma çoj tash mua kjo vësë është mungesë e njohjes Allahu subhanahu wa taala andaj ju duhet të më kani kujdesshëm duhet më kani kujdesshëm Allahu te Allahu subhanahu wa taala në Kur'an kur ne begatojm njeriu më të mirë ha gëzot harajaq E kërë e kapë e keqja, që ka feje usun kefur, keqë prej sa ti hum, edhe bëna qafir. Kënë po njëri ju përshim u lesër, gëzon shnet 10 vjetë, 20 vjetë, 30 vjetë, 40 vjetë, kur gjo se gjenë ata, 40 vjetë, 50 vjetë, ëta Allah u gjelë ca këton që ta kapë dishka, këmë gjëtë të të muhe, po 50 vjetë të së të kujtu që jenë mira. A zëtë vjetë tishë jo ishë të mirat Allahu subhanahu e t'ala Për dit duke hangër, duke pije, duke shvrizu Të mirat Allahu subhanahu e t'ala As njërë nuk thave alhamdulillah A në njeri u vëzër Oshë kësi natyre I cili gjithë mund të kejtë Pse mra Po hesat mirat kanë rati Pse nuk pi përmenda to Dhe dije që Allahu te bare ke vëta Nuk shka këton për e dameve Si ua si e njerëze Pozë nga, nga vepra E cila është prej njerëzme Ando kjo është regullat e 17 Existojnë emra që i përgjësojnë Allahot veçmas Dhe disa tjerë nuk i përkacohen Post të bashkan gjitura njëra Njëra me tjetër Regullat e 18 lezer Thot se cilësit Ndahan në tri loje Cilësi të plota Me përsusmëri të plot Cilësi të metave Dhe cilësit e cilat As nuk janë të plota as nuk janë, nuk janë të mëta. Allahu te baraka ve taala ləzur kur cilsohet, kur cilsohet me çdo cilsi, e ilm, qudrat, dëjim, shikim, cilësit janë shumë lloj-llojshme. Ka cilsi të cilat gjithmonë kur thuan, gjithmonë kur thuan, gjithmonë janë të plota. Çdoherë që përdorren janë të plota. Dhe ka cilsi të cilat kanë të çarë të mëta. Dhe ka disa cilsi Nëse përdorën rast saktum janë të plota, dhe nëse përdorën rast tjetër janë të mëta. Etani vëzërt këtu duhet më ndaërat që me dit çka i përkalohet Allahut et çka jo. Ja. Për shembull, ilmi vëzërt sa është i mirë. Ilmi sa është i mirë, apo e thon Allahu alim. Urtia sa është i mirë. Nuk mund të më me thonë dikush, kjo është një urtë përveç, çka përveç. Ja i urtja s'është i urtë. Kjo është i dishëm Jo bashkë, ja është të dishin, ja nuk është të dishin Apo Mirë Kjo citsi është të plot Kemal, kjo është për së smëri Dhe këtu nuk ka problem Miq me për zinsua Apo Ka citsi të meta Që janë të meta Mën është e meta jo Si për shembul Si për shembul Gjumi Gjumi është e met E metë Nuk ka për së smëri Në për se nga gjuma për shëtë që në shka Po citsia e gjumit Nuk opë përshës mëri, u knashat u fletë O ti, i, përshka kse ki varësi A bo, të ka pëkotja Ushimi dhe zërë, ashtë emeta a jo emet Fundja ushimit të ka të në shka ukon Fundja ushimit të ka të në shka ukon Ta një cilëcit e të metave Qka e gziston emet Që e gziston Qka e dim e qka se dim Se ka Allah Edhë shqipa së fja sajnë Pas ta e gziston një cilëcit e në dërua dhe zërë Munën më kanë Plota në rast të këtum dhe të mangëta në rast të këtum Por shemull, cëtësia të folurit Allah o thamë fol Mirë po, këtë cëtësia që a duhet me ba? Duhet me kushëzue në qëfar folbe Më se thu por shemull, e lafdron janën Thu ki fol Vëshështë du, ki fol A e ketë lafdru, apo e ketë në nxmu Këptohat, dyja Më në shmeton, ki fol mirë Dhe ki folket, se ke, ke prej Nga se të folurit është kudrat Por ki kudrat mundët mu shvizu nga bim Apo, ki kudrat mundët mu shvizu nga bim Por shemull, dëgjimi Dëgjimi A është qilësi Gjithmonë sa harëp lot është kudrat A mundët mu përdor nga bim Mundët mu përdor nga bim Por shemull Por shemull Për nga mërë a.s.s. Këtë në hadith, hadith, se kanë të le më në Bukhariu Allahu جل جلاله ditën e gjykimit, kushdo që kanë dikan tinza, ato s'kan dashme dëgjue, Allahu i shkrim plumb veshin e tina. Është, njerëzit tava përdorin më të madh atë zonë. Shkoj tani çapo fol, rrinte dela. Pejgamberi sa më ka thënë çdo njerë i cili dëgjon tinza, disa njerëz, të cilët ata, çka ky i dëgjon, ata s'dojnë me nikta. Pejgamberi sa më thot Allahu i shkrim plumb veshin e tina. Ditën e Kiamet të zgjazop, si për atçka A dëgjerson, shko, shko rrecati me çati ngopak. Njëzëlla, kjo s'nal, po besimtari duhet për veti më rujt. Për veti më rujt. Apo apo jo më s'me thon, ku sa ndojha na jë ndojë jone. Kto pallovar të njerëz të zot i përdorin. Ideja është se ka cilësi të cilat nuk kanë jetë mund të plota. Qon ti mundesh me dëgjuh, ama dëgjon gabim. Mundesh me dëgjuh po dëgjon gabim. Shikimi dhe zot. Çfarë është? Çigimi. Shikimi ë ku drejt. A mundet më shfizuh gabim? Po, më shira alam. Ta një dhezërë, shikonit njësa cilësi, dë njëherë janë të plota, dë njëherë janë, pra, përdorën për gabim. Kilo i të rejtë, qësh i përkacohet Allahot? I përkacohet e mira e kësaj cilësie. E mira e kësaj cilësie. Andaj të në ruë dhezërë, për shemull, uh, themi, Allahu flet të vërtejtën. Allahu flet fjallën matëmirë. Dhe nuk bandë me than Allahu flet dhe me heshtë. Allahu flet dhe me hes Pse, sepse kjo lente kuptohet Dhe qka t'gabuar Kjo lente kuptohet dhe qka t'gabuar Por që jemull turpi Për nga meri së të sëllem ka dhënë hadith Inna Allah e hajijun Allahu është i turp shum I vjen turp me a këthi robit duart Kër i ngren nga a i shprast Epo hadith, e zhjet e dini Se kër i qënë robit duart Allahu t'i vjen turp me a këthi shprast Dhe qka i jep Dhe qka i jep Tani aleot na me than Allahu është i turpshëm edhe me hesht, jo. Se len me kupto, jallat gabu alla. Po çka themi, Allahu është i turpshëm, i vjen turp më akti robet, po pra, e kujzojna me rastin e caktuarm që le të kupton çka çka po thot fjalimin. Andaj zot këto thot ibn Kayyim el-Jauziye, çdo cilësi e cila është e plot pa asnjë tme. Ajo i thot Allahu te bareke ve jo, taala. Çdo cilësi e cila është e me kur nuk i thot Allahu te bareke ve teala dhe çdo cilësi e cila është kuadrat në vetveti por mundet në raste të ndryshme me marrë ngjyrë të gabuame ajo nuk i takon Allahu xhelalu ala ajo pjesë por ajo cilësi i takon nga ana vetëm pozitive a e kuptua vëllazër u shumë rëndsi në nese në Kur'ani vetë cilësi tin shumë Allahu dojo Allahu dojo apo eksamara apo Allahu xhef këtë cilësi vëllazër duhet mi kuptuar në në këtë Në këtë kontekst Regula e nëndë mëdjetë Thotë i bënkajim e gjëzirë Dhe kështë regula e para fundit Thotë se emret Allahu të bare kjove të ala Gjdo emr apo gjëllë cilëci e ti Nëngërthejnë kuptimin e asaj cilëci e në vetë veti Dhe argumenton mërë cilëci tjetër Porë gjdo cilëci Allahu qëllë gjëllalu dhe emrë i ti Gjdo cilëci ka një argument Një përmbatje vetë ajo cilëcija Por që cilsi përmban veti edhe të tjera. Edhe të tjera. Për shembull. Allahu Jellal walal Quran, kul huwa Allahu ahad, Allahu as-Samad. Thuaja është Allahu 1, Allahu Qëka është Samad. Çka është Samad? Dietor shpesh e përmendni këtë emër për shkak se ç'ky emër është më mos shumë ti përmbajtje të cilësive të tjera. Samad, ka dhënë Abdullah ibn Abbasi E ledhi këtë kemu lefisu Dhe dihi I cili është përsos në Të qenurit zot I cili është i plot Në të qenurit zot Kë i emër dhe zërë Në vetë veti qka për mbal Qikot të ne Emri 9, edh, regula nëndet Gjdo emër Aludon në vetë veti të qka Dhe argumenton se Masë e ko që këtë ta e ko dhëri tjetër Pra thejmi kështu Kjo masje e paska që ta Dojë mos edhe ka këtë tjetëra Thot, sigur përgjimull Emri e Samet Qa të në kuptonë Samet? Në në kuptonë se është i fort Pse, se të lajpë një abasi Po thot, Samet do me thonë Ket e lipin at A i du të më ka një fort Qo masje e lipin ket? O që është të? E ngrëthejnë këta Thot, ngrëthejnë masje o Samet Ngrëthejnë së është i gjall Ngrëthejnë së është i gjall Nëngërthejnë Sa i ka dëshira E dëshiron që ta, nuk i dëshiron që ta Apo Bënë zgjedi aj Fakti që i ka dëshira Aj edhe i ndonë në gjërat Në basë dëshirave të ti Fakti që i ndonë Argumenton edhe për rahmetin Se njonit i ka dhonë Njonit nuk i ka dhonë Shikohet dhe një cilësi Nëngërthejnë tjetërën Nëngërthejnë tjetërën A kuptohet? A dhej, e imri Allahu të barek e vëtala, për po shimut e somet. Apo e imri Allahu të barek e vëtala, el-adhim. Shimnjona për e imet Allahu gjellu ala, është adhim. Kur'an vjesh përshë. Se bëhismë, rabbi këll, adhim. Madhroje, e imri në zotit tanë, të madhë. E imri Allahu të imadhë. Qa në në kupton? Qa në në kupton i madhë? I madhë në qenjën e ti. Në qenjën e ti. I madhë në Në lërësimin e ti, i madhë në rahmetin e ti, i madhë në urësin e ti, i madhë në në gjdo të cilësit e cilën e ka Andaj, thot i përnë ka imel gjauzia, regula e në të mbëdjet Gjdo emër i Zotit në ngërthejnë cilësit dhe përmbajtje dveçant e qëtë jemi përshemë i dishmi Po që ki i dishem, në ngërthejnë edhe emra, emra të tjerë Nga se, shka përshemë mundësi mu kanë i dishem, pa u kanë edhe, edhe i fortë eksomerat të cilat emra ngërthejnë njëri njëri tjetrin. Rregulla 20 dhe kjo është rregulla e fundit dhe me këta ka përfundu, këtë ka përfundoi ibn Qayyim al-Juzeyri kët grumbull të të rregullave dhe kjo është më e rëndësishme, vëllazër. Kjo është më e rëndësishme andaj këtu e ka përmendur edhe çështja ne, të gjitha ato zot kanë devijuar nga rruga e lisonetit në kuptimin e emrave të cilëve Al te Allahu te bareke ve teala, Fad ibn Qayyim al-Juzeyri al-20, rregulla 20, wa hi al-jami'atu lima taqaddama min al-wujub. Të kujto rregullit por fshin këtë rregullat që ai përmendën deri tani. Këto rregullat që ai përmendën deri tani, këy përfshin në 90 vetë wahije ma'rifatul ilhad fi asmaihi hasta la yaqa fi. Dhe kjo është një ohja e devijimit, se si devijojnë njerëzit në emra dhe cilësi të tij në mënyrë që mos bjerën ta. Çfarë ka rregull kësaj? Rregull e cila të kallzon qysh devijohet në emrat dhe cilësitë e tij? Po çfarë është? Që mos bësh atë. A me kanë thëmë Disa prisa avës që shë është Hudhejfja radiallahu anë Kënë në nësu jesë elu në rësullë Allah i së sellem anil khajri Vë këntu esë eluhu anishërri Thotë hudhejfja radiallahu anë Njerëzit e pytni për ingamberin Alehi salatu e selam Për mi të mirë Njerëzit e kërësullë Allah ka të zonë një pun të mirë Ekshtë të mëra për pun të khajri Thotë hudhejfja E une e vetësja për shërri Onavatia por sher bon e për çka çka ka menduar sulot pitqiave ndan një grumbull i madh i haditheve se se kanë ardhur proshinet e kiametit dhe për fitat që kanë menduar kush i ka dit Hudhaifa e mbra të munafikave kush i ka dit Hudhaifa pejgamberi sa më ka pa cititaj se ky ezotnon këtë lond ezotnon yojën e xhorave mirë pa po, udheva kur thot e pyetsh na për sherrin veç ç'i shtomë lond që, lon që ka kuptohet gabim Tha me khafetën E një drikeni Amo nuk e vëqa Me bo mu abet unë me ta. E vetë që a për të keqen Mos dëbija ty E vetë që a për të keqen Mos dëbija ty Andaj njeri e mësone dhe të keqen Përsa në arsye Mos me ra Mos me ra në ta Adaj Të di përnë kajim e gjëzije Regula njëzet Që të mësohet Se si njerëzit deviojn Nga kuptimi e emrave të Dhe të cizive të Allah Utebare kje vëtëra Nga friga q Thëtë Allahu të barëkja vëtana surën al-A'raf Ajeti niqenë të dhejtë Wallilahi l-esmaë u l-husna Allahu ka emrat më të bukur Fëtë dëuhu biha Thërënë Allahu në më këto emra Wë dharu l-ledhine julhidu në fi esmaë ihi Dhe lëni atatë të cilët Dhevion nga emrat e ti Shikoni, bëzir, i gjithë Kurani, e përmendë, i gjithë Kurani është që ty me të mësu kush është zoti, kush është Allah s.a. Po mangësove në këtë pikë, në gjdo sen ke mangësove, po nuk u njoftove me zotin tanë, në gjdo sen keme, keme pas munges të, të njëhurive. Andaj, mësimi e emra dhe cicive të Allah, në hakikatin e të rë, i qel njeri ju dritarët kuptonë në gjdoj mësi që ka ndodhë. Edhe e mira, edhe kje që kur t'indola E din se nga cili emër i ka ard Nga cila urci i ka ard Nga kush, kush e ka bokta A njërëzisht pesë të sëtë nuk e njofin Allahut e barek jove t'ara Pasa ju përzin edhe analizat Pra analizat ju dalin të gabuara Nga se i kanë edhe premisët e gabuara Se ju gjizehune me ekenu ja amelun Tëtë të Allahut të e barek jove t'ara Lërni ata të sëtë devjojnë nga emërët e Allahut Sepse ata do t'amarin dëshkimin e punve të të të Dë të amorin dëshkimin e punve të të tëra. Tho të i pënkajim e ljozije, wal ilhad, ndërsa shtrembrimi, dëvimi nga emrat e ti, qka dëvim, dhe... huel udu lubiha, wa bihaka iqiha, wa maaniha anil haqki thabiti leha. Dëgjëshka të mëndon dëvim, pastaj të përmeni dhe shemë, tësat kanë dëvijua nga njerëzit në të kaluarën. Dëvim në emrat e cicitë, Allah u të bare kjo të talët, dë Mulargu për e të në Mulargu për e të në pra Mulargu për e emrit Allah Rahman, Rahim Mulargu për e të në Uabi haka i kriha Dhe me i shmang hakikatet të këtëra emrëve Shmangja me ma e madhe që i shba Allahut Në cilin emrë është vëzër Cili është emri Të cilit mësë shumë dhja, I është hangër hakëja të emri E kini në Shadet La ilahë Illa Allah Ska emër që i shmor Allah u të haku Dhe jo shmangë dhe jo shdanë dikuj tjetër Ma shumëse që ke emër Onda Islam hijet me këte emër Dhe vdiset me këte emër Allah u në mundësumë me dik me, me këte emër La ilahe illallah Qëka të mundon kjo la ilahe illallah Nuk ka ilahe zot që meriton muadhuru Mi u binda ti Mi u në nështru pa rezerva Pos Allah u të bare kjo e tala I gjithë kriimi këtu silët Për njeri mu dhe me gabunë në Rahman Mu dhe me gabunë në Rahim Mu dhe me gabunë në disa prej gjërave Por emri më irezik Shë mu gabunë ta është Ila Mës me adhrua ta Mës me u binda tina Me i shmang të vërdetat e emrave të ti Dhe përmbajtjen E emrave të ti Me shmang realitetin Dhe me shmang përmbajtjen E emrave të ti Pasa e është ka përmenë e... Fjallë të djetarve të gjuës Se shka do më thamë ilhad Kështu ilhad Në nga se ka ardë në Kur'an Surja 7 118, Ka ardë julhidune Julhidune dhe zër Ka ardë E përbërejme ka juna nuk dëshgjëro me aty Se si ka ardë kjo shpreje është esenca el ilhadit ku është Ana Edhe i thonë në rapë Lahdë vorrit Nga se njeri ju Futët në ta Vë një të qëshë La noret kështu, la kohë. Tani nga kë emër pastaj u shmorr. Pra sigur njeriu ja kthen shpinën dvërteta. Kjo është përselim. Kjo ja kthen shpinën të të vërtetave. Thotë edhe është por dor, ë uh, pastaj në çështjen e dëvijimit. Pra kjo është uh, bot e spray-er, ose bot shume e madhe, se një spray vëllazor ekziston me një kuptim caktuar, pastaj brez pas brezi, brez, kjo i shtohet çdo brez i shton Kësa i shpreje kuptime Apo, cikur përshemur Din, fjallat din Njërëzit kanë me fjallon din, plot kuptime Dikush din e shefesh gjamien Apo, dikush din e shefërshemur vesh me shku dilon Në një adorim të caktuar të devijuar Por fjallat din, kur anër këtë diçka tjetër Pra, shprejet janë përshelim se Zhvillohen dhe devijohen dhe ufutët në ta Diçka qka nuk e ka Diçka qka, qka nuk e ka Pasta i thotë Nëse e kupton ju si çka do të them, devijim, atëherë thot, devijimi është disa llojsh. Po devijimi në Hebrejt Allah te bareke ve teala oj disa llojsh. Devijimi i par, cili është që të cilësohet dhe të emërttohet puti apo i adhuruari me emrat e Allahut te bareke ve teala. Kjo është uh, devijimi i par me të shenjën Kur'ani më rrëshqim. Cili është ajo? Njeriu e cakton një puth, pastaj aty puthi i jep çfarë? Emra të Zotit. Thot, sikur që e kanë quajt Uza. E kanë boshni puth të madh arab, e kanë quajt El Uza. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, Minal Aziz subhanahu wa qayimi, nga Aziz. Po pse e kanë an El Uza? Çon vazer. Shikoni kjo puna e terrë është shumë shumë interesante. Nëse nëse ja ban vetes Mi i thonë dikujna, përshdo dit ka pes her o i madhë, o ti i madhë, o i madhë. Kryod në trunin ta sa i për një me ma i madhë. Dhe me tarë pas taj, mas pes vjetë dhe të cënë tjek tjë e përdorë, përshdo dit, pes vjetë, me radhë, o i madhë, o i lartë. Dhe njërë në thotë, po këj i vogëla, të ti ka një lojë, gjyshbet, pes vjetë dhe në i thamë këti i madhë. Ando i shikoni këto uh, fabrikime dhe arti dhe jo... Uh, figurë në moni figurative që e përdorin shpash njerëzit, pa jo le gjur, përshimu, zotriju, doktori, magistri, përdita, po ajo lexhur për shembull, i nderuari, zotëriu, doktor, magjistri, por dit apo efendiu. Këto vëze pastaj nuk janë por që nuk përdoren. Po këto kur kalon via këtyre, njeriu mendon se këto domoshta ta mart tashmë. Jo, dozë duhet njeriu më pas për shkimon ndaj pejgamberi alay salatu wassalamu apo lënte që më thonë Abdullahu warasul. Rabb ya wadi dir qoriti. Dhe i, i, i thonte, save thuani Abdullahu Rasuli. E ka dhënë hadithe shumë ta kur pejgamberi Ram na kanë xhit neve me thënë, thuani, "Robbi Allahu olli dërguari ti." Pse? Se ka thënë çështu kanë deviju para Juve njerëzit. Çështu kanë deviju para Juve njerëzit. Andaj, devijimi i parë, cili është me i çujt tutat me emrat e mëdhej. Ata ata e kanë numu Uzza min al-Aziz. Rahimehullahu al-Aziz. E kanë vendosur një put tjetër dhe i kanë thënë Al-Manat. Al-Manat kallomon el manat aimer allah te baraque ve taala el mannan ait li yashum ait li yash ait li yashum kjo esh kategoria e par kategoria dite në emra dhe të të barë kjo e ditet devijimit ne emrat e sicite allah te baraque ve taala cila esh esh emrtimi i allahut tani ka ana tjetër tpart i doitorte pa çka do i kan mor emrat e allahut ja kan gjit putave devijimi dit thot ibn qaim el juzi esh emrtimi i vet allahut me emrat sipër Si për shembull, sikur emërtimi i të krishterëve ndaj Allahut Ati, Baba. Apo, ja ata thonë Ati edhe Shpirti i Shenjtë dhe Djoli. Hasha wa kalla. Allah është i madh nga ajo që ai të son njerëzit të devijojnë. Apo sikur emërtimi i filozofave për për Allahun Tevareke dhe Teala, illa fa'ila, shkaktari i parë. Shkaktari, i pa Andat e zë shikot, gjdo kuj që cili ka deviju nga pengamberia Dhe nga e, rruga e pengamberve Pa tjetër kamera në diqka Pa tjetër kamera në, në diqka Andat e ata e kanë qëtë për qemull E i menqur, fail, a i cili ka vepru i pari e kështë të merad Dhe cilat neve nuk i pralojna asë një prej këtëre Dhe këtëre e emrave Pas e e thot, e trejta prej devijimeve është cilësimi i zotit të bare kjeve të jara Me të meta Shikon dhe zë njeri ju gjithë këtë krime ka bo Shikon dhe zë njeri ju gjithë këtë krime ka bo në histori Njërënja ka nuk gurit e himlinë Allah Tjetër e ka qëvit Allahun me ata shka njeri e ban Ka thon ka, ka djale, ka gruja, Allahun arrujt E shikon dhe njërët një shka në ngërthejet në ka kjo e mërte Kër i thush dikujt kjo ka gruja, që ka në në kuptohet? Dijit që në në kuptohet Adë Allahut e bare kjo e tala Në shumë a jetë e qëkur të Për isajnë a.s.m. ka thonë Kare kule një taam Ato buk kanë hangër Isau Dhe mërjemi a.s.m. Kanë hangër buk Qaj bje kanë hangër buk Kuj kanë diskutu Kuo dhe monti A ishka ha buk Kush kanë fun A murnë buk kanë kështu Allah I madhështë Allah u gjelluar nga Nga fjallë të sullum qare E trejta për i devinim e me është Cilësimi Allahut Dhe mos pastrimi i ti nga të metat Sikur fjale jehudive Allahu është fukara Në surë e maajtë Thodë Allahu të barëk e vëtëala Kanë dhënë jehudit Inë Allah e faqir Allahu është fukara Allahu është fukara Wa nëchnu e gnia Na jemi të pasër Shiko njëri ju vëzër Wallahi njëri Me studi u njëri Nëndaj disa djetarë Kanë shkujtë për shemë u libra El insanu dhalik el mëgjhul Prej shkëtëtarë dhe evropianuë Njeri ju ki i që ditëshmi I panjohuri Andaj shpeshe dhe djetarët e muslimad E shprejën kështu I madhësht a i cili ka kriju tabiatët e njerëzve Njeri të e ditë vetën Që i habuk, e pi uj, e fle E ka nevoja Shkoni të të të lau të e fukara Na e na zingina Dhe pas kësa i dhezër nuk jetë më që di Një ditë për e ditëve jarë një anëi Një lajnë në më më shafijot kë lidhet me ta Ka përmejnë në poezit e ti, Jari një, një lajmë imam Shafi ijut Mohamed Ibn Idriz e Shafi ij Imami muslimanve I tha një anjë i tha Ohoj oh, Një anjë i ka thonë Por tije se tije mendjelet Shkiv Tha qashtua Se pozita E alimit të mendjeleti Ashtë si pozita e mendjeleti të alimit Aj qashtu mshemu Unë e shë qashtu ata Shko, Shkodhe zë njeri Ka thoni ma përshafi ju të zdeti Nuk dëti. I mohu jamë vëkën çashtoa, sa çashtoa më shef. Sa smunët me kap kur djosh thot, si ka thotë mëm Shafiu thotë ti kur djosh ti dit. Ju tinë sa man në libër shkupton kur djosh. Në djushka ti s'e kupton. Thu kë tu kur djosh paska. Është e vërtetë. Po në maska kur djosh, se ti kur djosh nuk kupton mbi asaj. Tha çashtoa, çishë shef Alimi jahilin, njëjtësh jahilin Alimin. Po jo veç çkaç. Njëri thotë Allahu sufara. Njëri thotë Allahu jella sufara. I madhështë Allah unë ka fjallë dhe zlumë qarëve Gjithashtu kanë dhanë, jedullahi me gllule Dora laut është shtrengume Sa të kur në ngopën dhe zërë Sa ardojt, Allah do është me mdhanë Edhe pakë do është me mdhanë Abo njerës në ngopët Adoj për nga mberi a.s.s. I mësoj sa abë dhe i tha Biria demit Nëse e ka një lugin me altan Ari, flori Thot edhe një të këshabas Edhe njëri, a, a, që, ki, që ki njëri që Mi pas një milion bënd, thotë qëka kishë bëhë keshë, mi pas dhe dy. Kur ti ban dy, thotë, po, tre. Se si dhjetë kriz financiare mund me kapët, du të mi pas 4 milion, 5 milion, dhe e rithaj për nga mërë ari salat dhe selam, dhe nuk e ngo birë në ademi, po zvorri. Lypa tjetash. Allah në arrujt nga, nga pëngopsia, dhe nga mos mjaftushmëria me riskone Allah të bare kjo vëtjana. A dhe dy përnë kajin velgjëzije, kjo është prej, pre Në kësën lëkut të përkacuar të Allahu të bare kjo të tëra Pas të e thot Dhe këtë këtë dëvijim Hinë shumë prej grupeve të gjëhmive Dhe mu të kelliminve Për shemë më kanë thonë Allahu s'ka dëgjim S'ka shikim Nuk flet Nuk ka dëshira S'ka rahmet Kito dhe zri kanë thonë njerëzim Në kohën mas Sabët për nga mberi sallallahu Aleyhi wasallem Pas të e thot E katërta është me i pranu emrat por si emra të that kjo është rregulla e fundit vezhet e përfundojnë. Divimi i katërt është me i pranu emrat të sa të kanor për Allahun te bareke tualla por mi zhvejnga kuptimi dhe përmbajtja e tyre të cilat përmbajnë ato në vetvete. Pra divimi i katërt çelë. Për shembull ti thu Rahman, a e pranon atë po e pranon. Rahim po, ama e zhvejnga nga përmbajtja e zhvesh nga nga përmbajtja. Kjo vëllazë devijim shumë i madh. Që kjo është që e pranon emrin, po pastaj thotë, ja jo nuk kuptohet kështu. Për shembull, shumë për njerëz kanë kanë mohu kështu. Kanë, për shembull, Allahu جل و علا, Ar-Rahman, çka do të më thon? Ai t'i ç'problem tyje. A do më thon çështë kjo? Jo, ja, vëllazë. Kanë, pse nuk o Rahman? Kanë thon se rahmeti është ë uh, zbutje Dhe liksim i zemrës E të pasaj më shiro A dhe dhe dhe që i hrusën të mje E kanë mor njerin E kanë bërë këjas me Allahun Dhe ja kanë muhu Allahut të lësit Që kjo, që kjo definicion Për kanë vlenë, për njerin Kur tje më shiro në dhe zërdikan Qka të kapë tje? Të kapë një dopsi e zemrën dhe dhe më shiro Mirë për të Allahua që shtu? Hasha Nuko. Andaj, e kanë muhu rahmetin në emër të kësaj Kanë dhe Allahu gjela nuk fol. Nuk folë, pse? Se për me folë, dushme pas, këta këta këta prej elementeve, për me folë. Dhe i ka në muhu pasaj, të folër të Allahu të barek e vëtë ala, anë dhe të dhe kajim, el të tibën kajim e lëgjauzije. Këtu hinë të gjithë grupët e gjëhmive dhe njipat e tëre. Gjemë dhe njipat e tëre. Dhe sëtë i mohojnë hakikatin e emrave të dhe qësive të Allahu të barek e vëtë ala, e pesta prej devijimeve është, për njësimi i sifateve të Allahut me sifatet e krijesave të Zotim. Pro, devijimi pejësili është, është me thamë për që e më thotë, po, unë e prajë që Allahu ka dorë, që i dorë a e me. Hashë, Allahu në këshë kështë. Pro, sikur që ata që e më hojnë janë devijim, edhe këta janë devijim. Allahu nuk i njësën kërkuina, ka egzistu pa fillim, egziston pa mbarim, është Allahu Rahman Rahim me kret e m Në librin e tina I pasër nga gjdo emet I lart me gjdo lartësi I ngritur me gjdo cilësi të plot Të gjithë kam nevoj për ta Ekshtë të mëra Prej gjerovë të sët I ka përshkujt I mënkaj me ljozija Allahu të barë ke vëtala Për dhe të vetën e tina Në Kur'an A dhe thot I mënkaj me ljozija në fund Këto janë 20 regula Të cilat i përshkrujtëm Dhe në fillim I ndam Se si vinë emrat Allahu të fad nase nuk i mëson këtë rregulla nuk të takon me fol për emrat e cicit Allah te bareke ve taala pa i ditur se çto hime, çto parafonia, s'ka mundsi njeriu me ime shpjegue emrat e Allah te bareke ve taala pasat the ibn qayyim al-jawziya wa فوق كل ذي علم اليم fad Allah te bareke ve taala thot në Kur'an dhe më çdo të dishim ka të dishim Pra, neve sa do që të mësojmë për emra dhe kësitë Allahu të barek e vëtëala, rith mundë dhe të egziston një hapsir edhe një zbrastin të sëmëna nuk e dina e që në fund aji cili i din të zjela gjerat është veç Allahu të barek e vëtëala të të i bënkajim e gjëzije nëse imësove këtë regullat, tani mund tja fillosh mëshpeguë emra e cicit Allahu te bareke ve taala një për një na elus pe Allahu te bareke ve taala se zoti onxhale xhelalu na mundson me i mësua emrat e cicit e zotit subhane ve taala me i besua ato me jetunë në hijeën e tyre elus pe Allahu subhane ve taala se zoti onxhale xhelalu na mundson me mësu Kur'anin dhe haditheve ne pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem elus pe Allahu xhelalalu aty ku eki më çollu Allahu na shpërblem ku kemi gabuar Allahu na fal aku qouli hadha wastaghfirullahi li ve lekum fasaghfiruhu innehu hu al-gafururrahim alhamdulillah بالعالمين